Тому, щоб підкрастися до прилавка, за яким працювала Моллі. Він завжди вибирав саме її, навіть коли треба було вистояти чергу. Моллі гадала, що йому так навіть більше подобалося. І купити пачку тютюну принц Альберт. Звичайному чолов'язі вистачило би на це. Певно секунд тридцять, та якщо їй вдавалося спекатися баньок за три хвилини, то здавалося, що справи їй йдуть добре. Він тримав свої гроші в грубуватому шкіряному гаманці на ланцюжку. Витягав його з кишені, даруючи солодкі відчуття своїм йончикам, як здавалося Моллі, а тоді відкривав його. Гаманець щоразу видавав скрип і, чесно слово, ви сподівалися побачити, як звідти, тріпаючи крильцями, вилетить міль, як у тих мультиках про скнар. Згорив гаманці була купа паперових грошей, купюр, що виглядали так, наче їх ліпше не торкатися, ніби вони вкриті якимись хвороботворними бактеріями, а знизу побрязкувало срібло. Батя виловлював звідти доларову купюру, а тоді притискав решту паперових грошей до одного боку отим своїм грубезним нігтем, щоб дістати дріб'язок знизу. Він ніколи не дав вам і пари баксів, а тоді все надто швидко завершилося. Увесь той час його очі були зосереджені на гаманцеві, шмигаючи туди на хвильку і даючи пальцям визбирати потрібні монети, поки його баньки ковзали цицьками Моллі, її животом, стегнами, а тоді знову верталися до цицьок. Ніколи його погляд не здіймався до обличчя Моллі, не доходив навіть до її рота, хоча це теж була частина дівчини, до якої більшість чоловіків, здавалося, не були байдужими. Батя Меріл був зацікавлений суто в долішній частині жіночої анатомії. Коли він нарешті завершував, і хай як швидко це було, для Моллі це завжди здавалося втричі довшим, і під три чорти забирався з крамниці, їй завжди кортіло піти і помитися під душем. Тож вона пересилила себе, напнула коронну, лише восьма тридцять у мене ще сім з половиною годин попереду посмішку, і стояла біля прилавка, поки батя наближався. Моллі подумала. Він лише витріщається на тебе, хлопці роблять це з тих пір, як ти набубнявіла. І це, звісно, правда. Але з Батею було інакше. Бо він не був такий, як більшість хлопців, що ковзали очинятими її стрункими та навдивовижу привабливими формами от уже десять років. Частково тому, що він був старий. Але не тільки це. Річ у тім, що деякі хлопці дивляться на тебе, а деякі, лише деякі, не мов би, начиняють тебе своїми очиськами. І Меріл був одним із таких. Його погляд, неначе мав вагу. Коли він нишпорив у своєму гаманці, Моллі справді відчувала, як його очі совгали туди-сюди її передком, торували собі дорогу до її горішніх горбиків, а тоді безсило зісковзували вниз, до її западини, змушуючи дівчину жалкувати, що вона не вдягла того дня чернечої ряси, а чи може лицарського обладунку, та її мати любила примовляти. Чого не побореш і з тим живеш, любомолі? Тож, поки хтось не винайде метод зважування поглядів, щоб такі паскудні чоловіки, як молоді, так і старі, опинилися поза законом, або, що ймовірніше, поки батя Меріл не зробить усім у Касл Року послугу і не вріже дуба, і те його більмо, пастка для роззяв туристів закриється, їй доведеться змиритися з тим, що є. Але сьогодні її очікував приємний сюрприз. Чи так, принаймні, здавалося? Завше пожадливий позір баті був навіть незмовницький, як зазвичай. Він видавався цілком порожнім. Річ навіть не в тім, що Меріл дивився крізь неї, чи його погляд ковзнув по ній і відскочив. Молі здавалося, що він настільки поринув у свої думки, що його завжди проникливий погляд навіть не дістався до неї, а промандрувавши півдороги, завмер як у людини, що силкуються встежити неозброєним оком зірку у віддаленому кутку галактики. «Чим можу я вам допомогти, містер Меріл? запитала вона, і ноги її вже так і свербіли рвучко розвернутися і піти туди, де лежав тютюн для продажу. Це бати непрохання Моллі намагалася виконати чим скоріше, бо ж коли вона розверталася і йшла, то відчувала, як його очі ласо повзуть по її дубці». Швидко зісковзуючи на ноги, а тоді знову повертається до сідниці з прихованим бажанням її обмацати, а може, якщо вдасться, то й ущипнути. Так, відказав батя спокійно і збайдужіло, наче розмовляючи з автоматичною машиною, то Молі це влаштовувало. Я б хотів. А тоді пролунало слово, яке вона чи то не розібрала, чи то воно прозвучало як якась нісенітниця. Якщо це була таки якась дурниця то в її серці спалахнула надія, що, може, якісь частини тої складної мережі з гребель і порогів, яку старий Бевсь звів проти бурхливого моря старості, нарешті почала піддаватися. Це слово прозвучало так, наче він сказав «тютюпівка», чого точно не було серед її товарів. Хіба що то були якісь ліки, зазначені в рецепті або що. Е, перепрошую, містер Меріл!» «Плівка!» Промовив він так чітко і виразно, що Моллі аж засмутилася. Так, він просив саме плівку, а її вуха неправильно розчули. Може, то її греблі і пороги стали потроху втрачати свої властивості. Яку саме ви бажаєте? «Полероїд», – відповів він, – «два паки». Вона не була остаточно певна, що саме відбувалося, та, поза всяким сумнівом, перший на весь касл рок був сьогодні несповнатями. Його очі не були зосередженими, а слова, вони нагадували їй про щось пов'язане з її п'ятирічною небогою Елен, та Моллі ніяк не могла дотумкати, що саме. «Для якої моделі, містер Меріл?» Її голос зазвучав якось не по-справжньому, удавано, та батя Меріл цього не помітив. Хвильку поміркувавши і навіть не глянувши на неї, здавалося, що він утупився в полицю з цигарками за її лівим плечем. Батя кинув. «Для камери Polaroid Sun, модель 660». І тоді до Моллі дійшло, хоч вона й мусила сказати йому, що їй треба підійти до експозиції. Її небога мала велику м'яку іграшкову панду, котру вона невідомо чому назвала «Полет». Усередині «Полет» були електронна плата і чип пам'яті, у якій зберігалося близько чотирьох сотень коротких простеньких фраз на зразок. «Люблю обійматися ти» чи «Бажаю, щоб ми були завжди разом». Якщо тиснути полет над пухнастим маленьким пупком, наставала коротка пауза, а тоді лунала одна з тих зворушливих реплік, озвучена якимось відчуженим та байдужим голосом, інтонація якого наче заперечувала зміст сказаного. Елен нагадала, що полет навіжена. На думку Моллі, щось у цьому було моторошне. Вона щоразу очікувала, що лялька-панда колись вразить їх усіх. Крім тітки Моліс з Касл-Рока, сказавши, що в неї справді на думці. Сьогодні вночі, як ви всі поснете, я вас усіх подушу. Чи, може просто, я маю ніж. Цього ранку голос Баті Меріла звучав саме так, як голос Полет, ляльки-панди. Його порожній погляд був жаским, до стоту, як у Полет. молі сподівалася, що врешті-решт позрк старого зміниться. Вона помилялася. Моллі схилилася над експозицією, уперше не зауваживши, що її задок витнувся. Вона намагалася якомога швидше знайти те, що було потрібне старому. Моллі була переконана, що коли обернеться, батя дивитиметься на будь-що, але не на неї. Цього разу вона вгадала. Коли Моллі взяла плівку і рушила назад, змівши декілька заблукалих осінніх листків, що лежали на якійсь коробці, Батя й досі пильно дивився на столаж із цигарками, наче проводячи інвентаризацію. Дівчина побачила в тому погляді морок. «Прошу, забирайся звідси», – подумки заблагала Моллі. «Будь ласка, бери свою плівку і забирайся, і не чіпай мене, прошу!» Моллі подумала, що якщо він торкнеться її, то вона зарепетує. «Чого заклад був порожнім? Чого тут не було, бо дай іще одного покупця, бажано шерифа Пенкборна?» Але оскільки він наразі мав інші клопоти, то міг би бути будь-хто інший. Вона припускала, що містер Констайнт, фармацевт, був десь у крамниці, та лікарський прилавок, здавалося, був щонайменше за милю звідси. І хоч вона й знала, що він не міг бути так далеко, але це все одно було б задалеко для нього, якби старий гань Меріл вирішив її помацати. А якщо містер Констайнт пішов на каву до Уненн, і з містером Кітоном з міську прави. Що більше вона думала про таку можливість, то, ймовірнішою, вона їй здавалася. Коли щось траплялося настільки чудернецьке, то хіба не могло бути так, що поряд Ані душі? У баті стався якийсь розумовий розлад. Вона із удаваною бадьорістю сказала «Тримайте, містер Меріл!» Моллі поклала плівку на прилавок, відразу шмигнувши вліво, закасував апарат, який стояв між ними. Ветхий шкіряний гаманець вирнув зі штанів баті Меріла, і її тримтячі пальці неправильно вибили чек, тож довелося очистити касовий апарат і почати наново. Він простягнув їй дві десятидоларові купюри. молі подумала, що вони зіжмакані від того, що затиснуті іншими купюрами в тому маленькому гаманці. Насправді, може, і не старі, хоча й здавалися такими. Утім, це не спинило її заведений розум, який таки наполягав, що гроші були не лише зіжмакані, а зіжмакані й слизуваті, що слово старі тут недоречне, для таких от папірців не підійшло б навіть слово ветхі, то були доісторичні десятки, надруковані ще до христового народження і зведення Стоунгенджу ще до того, як перший малорозвинений тупий неандерталець виповз зі своєї печери. Вони належали до часів, коли ще Бог був малям. Моллі не хотіла їх торкатися, але вона мала їх торкнутися. Чоловік очікуватиме решту. Зібравши всю силу волі, Моллі взяла купюри і швидко запхнула їх у касовий апарат, при цьому сильно вдарившись пальцями, зідравши майже весь ніготь. Вона, перебуваючи в стані глибокої стривоженості, і не відчує надзвичайно гострого болю, аж поки не мине деякий час. І відчує саме тоді коли достатньо дошкулить своєму запопадливому розуму, картаючи себе, що поводилося, наче тюхтювати мале дівчисько перед своїм першим менструальним циклом. Однак у ту мить Моллі зосередилася лише на тому, щоб якомога швидше запхнути купюри до апарата, забравши звідти руку, та навіть по тому вона згадає, які були ті десятки на доторк. Відчуття було таке, наче вони повзали і ворушилися під пучками її пальців. Наче мільярд мікробів, величезних, майже таких, що їх можна було побачити, і неозброєним оком ковзали по пальцях, намагаючись її заразити. Та чоловік очікуватиме решту. На тому Моллі і зосередилася. Вуста стиснулися так міцно, що аж зблідли. Чотири доларових монети не бажали витикатися з-під валика, який затискав їх у касовому апараті. «Тоді дайм!» Але ти вже, Боже, поможи, жодних даймів не було. І що трясся з нею не так, що вона такого накоїла, що змушена терпіти цього дивакуватого старого, того єдиного в усій задокументованій історії людства ранку, коли він насправді хотів чим швидше звідси забратися. Моллі видобула нікель, відчуваючи зовсім поряд батен смердючий дух. Їй здавалося, що коли вона таки підведе голову, то побачить, що він ближче до неї, що він перехилився через прилавок. Тоді три пенні, чотири, п'ять, та останній упав назад в апарат, до четвертаків, тож їй довелося діставати його своїми холодними, занімілими пальцями. Він ледь не випорснув від неї, молі відчувала, як піт зрошував її потилицю, а ще маленьку смужку шкіри між її носом та верхньою губою. Тоді міцно стискаючи монети в жмені, подумки благаючи Бога, щоб Меріл не простягнув свою руку за ними, їй не довелося торкатися його висохлої рептильної шкіри, та знаючи інтуїтивно, відчуваючи, що він таки це зробить, вона підвела очі, чуючи, як яскрава та радісна посмішка, лаверд'єр напружує м'язи її обличчя на взір завмерлого крику. Моллі намагалася витримати навіть це, кажучи собі, що то востаннє, незважаючи на той образ, що її дурний наполегливий розум вималював собі. Образ тієї висохлої руки, яка раптом дуже міцно вчепилася в її руку, наче кіготь якогось старого і жахливого птаха, який вишукує стерво. Вона твердо сказала собі, що не бачить тих образів, зовсім не бачить, але вони все одно лізли їй в очі. Тоді Моллі звела погляд із тою посмішкою криком на обличчі, але крамниця була порожньою. Батя зник. Він пішов, коли вона шукала йому решту. Моллі аж пересмикнула. Якби їй був потрібен беззаперечний доказ, що зі старим дідуганом трапилося щось не те, то ось він. То був безсумнівний найчистішого гатунку доказ, уперше на її пам'яті, і вона готова була закластися на пам'яті містечка. Батя Меріл, який відмовлявся давати чайові навіть у тих рідкісних випадках, коли був змушений їсти в ресторані, де не було замовлення на винос, полишив магазин, не дочекавшись решти. Молі спробувала розкрити долоню і відпустити чотири доларові монети нікель і п'ять пенні. Приголомшена, вона зрозуміла, що не може. Їй довелося розтискати пальці другою рукою. Бати, нарешті, посипалася на скляну поверхню каси, і вона змела її вбік, не бажаючи навіть до неї торкатися. І Молі більше ніколи не хотіла бачити батьо Меріла. Розділ 15 Порожній погляд не полишав батю, коли він пішов із Лаверд'єр. Не полишав, коли він перетинав вулицю з упаковками плівки в руці. Меріл зів'яв, перетворившись на втілення тривожної настороженості, як тільки ступив у рівчак. І спинився, стоячи однією ногою на тротуарі, а другою посеред купи розчавлених недопалків і порожніх пачок із підчіпсів. Це був інший батя, якого Моллі також не впізнала би. Хоча були і такі, що, випивши через старого гірку чашу, впізнали б його погляд одразу. То був не меріл ласолюб, і не меріл робот, а меріл лютий звір. Тепер він постав у всій красі, що рідко міг дозволити собі на людях. Вивертати своє справжнє нотро на людях не було, на думку баті, гарною ідеєю. Попри те, цього ранку він був як сам не свій, а на вулиці і так не було нікого, щоб його побачити. Та якби хтось і був, та людина не побачила б говіркого простакуватого філософа батю, чи навіть батю-ділка, а радше вгледіла б самісіньке його їство. Стоячи там у ту мить, батя скидався на вуличного пса, заблукалого, скаженого звіра, що спинився в розпалі бійні в курнику. Обідрані вуха на голова піднята, скривавлені зуби, вищиряються, коли він чує якісь звуки з оселі фермера. Думаючи про дробівницю з її зяючими чорними отворами, наче перевернута кимось вісімка. Псу нічого не відомо про вісімку, та навіть собака може впізнати тьмяну постать вічності, якщо його інстинкти достатньо гострі. Через міську площу він бачив кольору сечі фасад Emporium Galorium, що стояв трохи осторонь від своїх найближчих сусідів. Порожня будівля, у якій ще на початку року містилася пральня Балія Village, ланчонет у Нен, а ще шиття-буття, великий бутик, яким заправляла Поллі, праправнучка Еві Чалмерса. Жінка, чию історію ще буде розказано. Спереду всіх крамниць на нижній Street були розмічені паркувальні місця. Але вони були порожніми, окрім одного, на яке саме заїхав форт Універсал, який батя впізнав. Легкий гуркіт його двигуна дзвінко лунав у ранковому повітрі. Тоді він обірвався. Стоп-сигнали згасли, і батя висмикнув ногу, яка стояла в рівчаку, завбачливо заховавшись за рогом лаверд'єр. Там він і стояв, як той пес у курнику, що нашорошив вуха, почувши ледь розбірливі звуки, якими б у вбивчому запалі легко знехтували молодші й дурніші за нього пси. Джон Делеван вибрався за керма універсалу, а Кевін – з пасажирського сидіння. Вони рушили до дверей Emporium Gallorium. Чоловік почав нетерпляче стукати, настільки гучно, що звуки грюкання долинали до баті, як раніше гуркіт автомобільного двигуна. Джон спинився. Кевін прислухався, а тоді містер Делеван знову взявся за своє, уже не стукаючи, а гупаючи у двері. І не треба було до ворожки ходити, аби втямити, що він розлючений. «Вони дізналися», – подумав батя. Якось довідалися, як бляха, добре, що я розтрощив ту довбану камеру. Меріл простояв іще якусь мить, не ворухнувши ані м'язом, окрім своїх схованих очей, а тоді човгнув заріг аптечного магазину і далі в провулок між ним та сусіднім банком. Він зробив це так плавно, що навіть чоловік, років на п'ятдесят молодший від нього, міг би позаздрити його майже бездоганній спритності. Цього ранку, подумав батя, Обачніше буде вернутися додому через задвірок. Розділ 16 Так і не дочекавшись жодної відповіді, Джон Делеван утретє підійшов до дверей, гупаючи так сильно, що аж шибки в трухлявих порохнявих рамах почали дзвінко деренчати, а рука щеміти. Саме біль у руці дав йому зрозуміти, наскільки ж він розлючений. Певною мірою його гнів був виправданий. Якщо Меріл таки утнув те, про що думав Кевін, і що більше він про це думав, то більше Джон Делеван переконувався, що Кевін усе ж таки мав рацію. Та містерові Делевану було незрозуміло, як він досі не розпізнав тієї люті, що в ньому нуртувало. «Здається, ранок сприятиме самопізнанню», – подумав він, і було в тому щось досить менторське. Це спонукало його посміхнутися і трохи розслабитися. Кевін не посміхався і не виглядав розслабленим. «Схоже, що трапилося одне з трьох», – промовив містер Делеван до сина. Меріл ще не прокинувся. Вирішив не подавати голосу або ж зрозумів, що ми наступаємо йому на п'яти і дав драла з твоєю камерою. Він затнувся, а тоді зайшовся сміхом. «Припускає, її четвертий варіант. Може, він помер у вісні?» Він не помер. Тепер Кевін стояв, притуливши голову до брудного скла дверей щиро жалкуючи, що взагалі колись переступив цей поріг. Він склав долоні дашком довкола очей, щоб прикритися від світла, яке, підіймаючись зі сходу над міською площею, гостро зблискувало в склі. Оглянь. Містер Делеван і собі приклав долоні до лоба і притулився носом до скла. Вони стояли пліч-опліч спиною до площі, вглядаючись у морок Emporium Gallorium, немов найвідданіші у світі покупці. «Що ж», – мовив він за кілька секунд, – «якщо меріл і накивав п'ятами, то все своє лайно залишив тут». «Та так, але я не про це. Ти бачиш?» «Що саме?» «Звисає на стовпі, тому що біля бюро, обвішеного годинниками». За якусь мить містер Делеван таки побачив. Камера-полароїд звисала на ремені з гака на стовпі. Йому навіть здавалося, що він може розгледіти надщерблений кутик. Хоча це могло лише ввижатися. Тобі це не привиділося. Посмішка зів'яла на його обличчі, коли він усвідомив, що починає відчувати те, що відчував Кевін, химерну й тривожну певність, що якась проста, але до біса небезпечна машинерія працювала на повному ходу, і, на відміну від більшості годинників баті, була наперед заведеною. Як гадаєш, він сидить на горі, чекає, поки ми підемо? запитав містер Делаван. Замок на дверях видавався новим і дорогим, та він був готовий закластися, що коли хтось із них, вочевидь Кевін, бо він був у кращій формі, вдарить двері досить сильно, то проб'є старі дошки. Мимохідь зринула думка. Новий замок старої брами не вбереже. Люди не думають головою. Кевін повернув своє напружене обличчя до батька. Утумить, Джон Делеван був настільки вражений виразом Кевінового обличчя, як допіру Кевін його. Містер Делеван подумав. Цікаво, чи багатьом батькам випадає нагода побачити, якими чоловіками стануть їхні сини? Він не завжди виглядатиме так, як це напружене, насуплене хлоп'я. Дасть Бог ні, він виглядатиме інакше. Господи, який він буде вродливий! Джонові, як і Кевінові, у ту напружену мить навернулася думка, якою він ніколи не забуде і завжди згадуватиме. «Що?» – хрипко запитав Кевін. Що, тату? Хочеш, ми виб'ємо їх, я не заперечуватиму. Не зараз. Гадаю, нам не доведеться. Думаю, його тут немає, та він близько. Ти не можеш того знати, не можеш навіть припускати. Та саме так його син і думав. І Джон вірив, що Кевін має рацію. Між батьком і сином виник своєрідний зв'язок. Своєрідний зв'язок? Та будь серйознішим, він чудово знав, що то був за зв'язок. То була та довбанська камера, що висіла на стіні, і що довше це все тривало, то більше обертів набирала та машинерія. Її зубці скриготали, а жахливі шестерні оберталися. Проте це йому подобалося. «Зламати камеру, зламати камеру!» – подумав Джон Делеван і сказав. «Ти певен, Кеве? Обійдімо ззаду, спробуємо там ті двері. Там же ворота, він би їх замкнув, може вдасться перелізти». Гаразд, погодився містер делаван. Він услід за сином зійшов східцями Емпоріум Галоріум і пірнув у провулок, розмірковуючи на ходу чи не втратив бува глузду. Ворота не були замкнені, у якусь мить батя певно забув це зробити, і, хоча містрові делевану не була до вподоби ідея перелізти через огорожу, цілком ймовірно відірвавши собі яйця, проте відімкнуті ворота подобалися йому ще менше. Хай там як, а вони з Кевіном увійшли крізь них до засміченого задвірку баті, де, крім усього іншого, височили кучугури осипаного осіннього листя. Кевін прокладав собі шлях крізь купи всякого мотлоху, який баті вже був непотрібний, але він полінувався кинути його до смітника. Містер Делеван йшов слідом. Вони дійшли до комірчини приблизно тоді, коли Меріл виходив із задвірка місіс Алтеї Лінден на Молбері-стрит за квартал на захід від них. Він пройде Молбері-Стрит, поки не дістанеться офісу лісозаготівельної фірми «Вовча паща». Попри те, що лісовози фірми вже роз'їжджали дорогами західного Мейну, а витяй ревіння бензопил-лісорубів мало здійматися над щораз меншими лісами приблизно з 6.30, в офісі ніхто не з'явиться аж до 9:00, до якої було ще десь хвилин з 15. Позаду невеличкого задвірка лісозаготівельної фірми, була висока дерев'яна огорожа. Ворота наразі замкнуті, та в баті був ключ. Він відімкне ворота і зайде крізь них до власного задвірка. Кевін попрямував до комірчини. Містер Делеван рушив за ним. Він розтолив булорота запитати, що на біса це все означає, але передумав. Він зрозумів це і без Кевінової допомоги. Недобре було допускати такі думки, неприродно, і він знав зі свого гіркого досвіду, у якому свою роль відіграв і Реджинальд Меріон Батя Меріл, про що Джон Делеван нещодавно розповів синові, що чинити щось з опалу – це пряма стежка до неправильних рішень і необачних вчинків. Та це вже було неважливо. Хоч він і не міркував такими категоріями, та було б справедливо зауважити, що містер Делеван ще й коли все це скінчиться, на повторне зарахування до племені розсудливих. Спочатку йому здалося, що він дивиться на потрощені рештки камери «Полароїд». Та певна річ, то лише його розум вимальовував таку картину. Те, що лежало довкола пенька, навіть і приблизно не було схоже на камеру «Полароїд» чи якусь іншу. Усі ті шестерні та коліщатка могли повипадати лише з годинника. Тоді він побачив мультяшну пташку і навіть зрозумів, що то був за годинник. Містер Делеван відкрив рота... Щоб запитати Кевіна, чому на Бога, баті треба було виносити годинник із зозулею на задвірок, а тоді розкувалдити його. Він знову обміркував усе і вирішив, що зрештою про це можна і не питати. Джон Делеван і сам здогадався. Розгадка вказувала на якесь страшне божевілля Меріла. Годинник із зозулею треба було на щось повісити. І на чому ж його повісити? Ну так, певна річ, нагак. Може, той, що стерчить із балки. Наче тої балки, на якій висів Кевінів Полароїд. Тепер він заговорив, і його слова здавалося долинали з якоїсь далечині. «Що з ним трясся не так, Кевіне? Він що, з глузду з'їхав?» «Не з'їхав», – відповів Кевін, і його голос так само здавалося долинав із якоїсь далекої відстані, поки вони стояли довкруж пенька, роздивляючись потрощений дзигар. Гепнувся з нього, камера штрухонула. «Ми маємо її розбити», – сказав містер Делеван. Голос наче долинув до його вух після того, як прозвучали слова. «Не зараз», – відповів Кевін. «Спершу треба піти до аптечного магазину. Там зараз на них спеціальні знижки. Там зараз спеціальні знижки наші...» Кевін торкнувся до його руки. Джон Делеван поглянув на сина. Кевін підвів голову. Він виглядав наче олень, що зачув полум'я. У ту мить хлопець здавався не таким вродливим. «Як майже божественним! Він був як юний поет перед смертю!» «Що?» – наполегливо запитав містер Делеван. «Ти щось чув?» – настороженість заступив сумнів. «Авто на вулиці?» – сказав містер Делеван. «Наскільки я старший від свого сина?» – раптом замислився він. «Двадцять п'ять років? Ісусе, може вже час ставитися до нього, як до дорослого?» Джон Делеван намагався мобілізувати свою мужність. І йому це вдалося, але лише трохи. Мужність була йому так само невластива, як, наприклад, потріпане пальто. «Ти певен, що то все, тату?» «Так, Кевіне, ти дуже стривожений, опануй себе». «Опануй себе, бо... бо що?» Він напружено посміхнувся. «Бо ми, як ті двійко полохливих кроликів». Кевін на мить задумливо глянув на батька, наче пробуджуючись від глибокого сну. «Може, навіть трансу, а тоді кивнув, ходімо». «Кеві, нічого, що ти надумав? Може, він на горі, просто не відповідає. Скажу, як будемо там, тато, ходімо». І ледь не виволік батька із засміченого задвірка у вузький провулок. «Кевіне, ти вирішив вирвати мені руку?» – запитав містер Делеван, коли вони дійшли до тротуару. «Він був там», – сказав Кевін, ховався. «Вичікував, поки ми підемо, я відчув його». «Він був». Містер Делеван затнувся, а тоді почав знову. «Що ж». Скажімо, що був, уявімо на мить, що таки був. Хіба ми не повинні повернутися і схопити його? А тоді запитав А де він був? По інший бік огорожі, відповів Кевін. Його очі ніби блукали. Містерові делевану, все це подобалося дедалі менше. Він уже був, він уже дістав те, що йому потрібно, доведеться поквапитися. Кевін попрямував до краю тротуару, наміряючись перетнути міську площу в напрямі до Лавердьєр. Містер Делеван рушив у слід і ухопив його, як провідник хапає парубків, котрі намагаються прошмигнути на потяг без квитка. «Кевіне, про що ти торочиш?» Тоді Кевін поглянув на нього і сказав. «Він наближається, тато, прошу, це моє життя!» Обличчя в Кевіна було бліде, а очі якісь, мов, зачаровані. «Пес наближається, уже запізно вриватися до баті і забирати камеру. Прошу, не зупиняй мене, це моє життя!» Містер Делеван доклав неймовірних зусиль, щоб не піддатися цьому божевіллю, але з головою занурився в нього. мовив він, торкнувшись ліктя сина, ледь не тягнучи його в бік площі. Щоб то не було, покінчимо з цим. Він затнувся. У нас достатньо часу? Я не певен, відповів Кевін. А тоді пригнічено. Я так не думаю. Розділ сімнадцятий Батя вичікував за дощаним парканом спостерігаючи за деливанами крізь шпарину. Тютюн він запхав у задню кишеню, щоб вільно стискати і розтискати руки, стискати і розтискати. «Ви на моїй землі!» Прошепотів його розум, і якби він мав силу вбивати, то вмить би загнав їх на той світ. «Ви на моїй землі, трясся! Ви на моїй землі!» Він мав би зараз піти по старого Джоні Законника і привезти його сюди, спустивши на чепурні касл рокські голови. Саме це Батя й повинен був зробити. І він би, певна річ, так і вчинив. Одразу ж, якби вони не стояли над уламками камери, яку хлопець буцімто самотужки розтрощив із благословення Батії два тижні тому. Він думав, що може варто спробувати побрехеньками виборситися з цього лайна. Та добре знав, як вони до нього ставилися в цьому містечку. Пенкборн, Кітон, усі решта – наволоч. Ось як вони про нього думали, наволоч. Звісна річ, поки в них дупи не тріщали і їм не потрібна була швидка позика, а сонце заходило за обрій. Стиснув, розтиснув, стиснув, розтиснув. Вони говорили одне з одним, та батя не дослухався, про що саме його розум був, немов задимлена кузня. Черговою літанією стало вони на моїй бісовій землі. «Грім би їх побив! Вони на моїй бісовій землі!» Нарешті вони пішли. Почувши репіння воріту провулку, батя відімкнув ті, що були в дощаному паркані. Він прослизнув у них і кинувся через двір до затильних дверей. Метнувся зі спритністю молодика, а не чоловіка, якому близько сімдесяти. Однією рукою Меріл ляскав себе по правій нозі, неначе йому дошкуляв ревматизм. Насправді ж батя не відчував жодного болю. Він просто хотів, щоб не було чутно брязкоту ключів у кишені і копійок у гаманці. Про всяк випадок, якщо делевани були ще поряд. Батя не здивувався би, якби вони таке втнули. Коли маєш справу зі скунсами, то сподівайся смороду. Він витягнув ключі з кишені. Вони брязнули, і хоча звук був приглушеним, але йому він видавався гучним. Меріл зиркнув на мить ліворуч. Певен, що побачить банькату баранячу мармизу Шибеника. Вуста уста баті скривилися в напруженій переляканій посмішці. Там нікого не було. Принаймні, поки що. Він знайшов потрібного ключа, встромив його в замок, відчинив двері і увійшов. Батя обачно не став розчиняти двері комори навстіж, тому що завіси пронизливо вищали. Він люто засмикнув засув, а тоді увійшов до Емпоріум Галоріум. Серед цих тіней він почувався як удома. Меріл зміг би за виграшки мандрувати цими вузькими захаращеними коридорами навіть у вісні, що насправді вже було та, як і багато іншого, зараз вислизнуло з його голови. У передній стіні магазину було маленьке забруднене віконце, яке виходило на вузький провулок, яким делевани прошмигнули на його задвірок. А ще з нього під гострим кутом можна було розгледіти пішохідну доріжку та міський парк. Батя проліз до цього вікна між купами непотрібних журналів, які випорскували в повітря музейну порохняву. Він поглянув на провулок, той був порожнім. Зиркнув праворуч і крізь брудну шибку побачив розмиті постаті делеванів, що перетинали парк трохи нижче від сцени. Батя не стежив за ними. Він гадав, що делевани прямують до Лаверд'єр, а оскільки вони вже тут побували, то розпитуватимуть про нього. «Що та мала касирка Шльондра їм скаже? Що він прийшов і пішов, а чи ще щось?» «Що він придбав лише два пакунки тютюно?» Меріл усміхнувся. «Це навряд чи викопає йому яму». Він узяв коричневий пакет, вийшов на двір і попрямував до комірчини. Щось поміркував, а тоді рушив до воріт у провулку. У друге, бути необачним він не хотів. По тому, як ворота було замкнуто... Батя взявся визбирувати шматочки потрощеної камери «Полароїд», кидаючи їх у пакет. Працював швидко, але ретельно. Він повизбирував усе, окрім крихітних уламків і скалок, у яких годі було розпізнати щось інше, ніж звичайне сміття. Підрозділові криміналістів із поліційної лабораторії, може, і вдалося би розпізнати дещо з цих решток. Якось батя дивився телешоу про злочинців коли, звісно, не сидів перед відиком, дивлячись кіно для дорослих, де ті метикуваті парубки прочісували місце злочину з маленькими щіточками, пилосмоками і навіть пінцетами, збираючи все в маленькі пластикові пакети. Та департамент шерифа Касл-Рока такого підрозділу не мав. Та й правду кажучи, Меріл сумнівався, що шерифові Пенкборну вдалося би умовити поліцію штату відправити до них пересувну лабораторію, і це ще в тому разі, якби вдалося вмовити самого Пенкборна, теле вони не могли звинуватити його в чомусь більшому, аніж викрадення камери, не пошивши себе в дурні. Навівши лад, батя повернувся до середини, відімкнув особливу шухляду і помістив туди коричневий пакет. Потім замкнув шухляду і поклав ключ до кишені от усе й гаразд. Він також знав усе про ордери на обшук. Пекло швидше захолоне, ніж нам удасться вмовити Пенкборна поскаржитися на нього в окружний суд. Навіть якби вони і спробували, то решток клятої камери вже не буде задовго до того, як у них бодай щось вийде. Позбутися цих уламків просто зараз було небезпечніше, аніж залишити їх поки що в замкнутій шухляді. вони повернуться і піймають його на гарячому. Краще перечекати, бо вони таки повернуться. Батя Меріл знав те, як отче наш. Пізніше, може колись весь той рейвах і дурисвітство вщухнуть, він зможе піти до хлопця і сказати «Так, усе правильно. Усе, що ти подумав про мене, то правда. А тепер чому б нам не забути про цю історію? Вдавши, що ми не знайомі, гаразд? Нам це під силу. Ти, може, так і не думаєш. Принаймні так одразу, та нам це під силу». «Поміркуй сам. Ти хотів її розтрощити, бо гадав, що вона небезпечна, а я – продати, бо думав, що вона цінна. Виявилося, ти мав рацію, а я помилявся. Хіба тобі ще потрібна якась помста? Якби ти знав мене краще, то зрозумів би, що не потрібна. У цьому містечку небагато людей, які чули, щоб я таке казав. Я це до того, що воно живце мене гризе. Та це не важливо. Коли я помилився, то визнаю це». «Як би воно мені не допікало. Зрештою, хлопче, я зробив те, що ти хотів іще від початку. Усі ми вийшли на одній зупинці, тож не згадуємо про минуле. Я знаю, що ти про мене думаєш, і знаю, що думаю про тебе я. І жоден з нас не обрав би другого грант-маршалом щорічного параду на честь 4 липня, але то пусте. Уже якось із тим проживемо, правда? Я це, власне, ось до чого». Ми обоє раді, що клятої камери вже немає, тож квит за квит і по домівках. Та це буде потім, можливо. Зараз це було б недоречно. Їм треба час, щоб охолонути. Просто зараз дели вони захочуть урвати шмат із його дупи, як песно знімку. Якщо ж біси з ним, як хто. Важливо бути тут, коли вони повернуться, діловитим, як завжди, і невинним, як маля. Тому що вони таки повернуться. А то нічого, то було нічого, тому що усе під контролем, прошепотів батя. Тепер він попрямував до вхідних дверей і повернув вивіску із зачинено на відчинено. Тоді худко повернув її назад на зачинено. Та цього батя не помітив, не згадає про це і пізніше. Що ж це було розумно? Що ж далі? Діяти так, як і в будь-який інший звичайний день. Йому треба мати приголомшений вигляд, коли вони повернуться, готові луснути від злості. Головою накласти за те, що вже і так знищене, мертве, мов, камінь. Тож, що він робитиме, коли вони повернуться з шерифом Пенкборном чи без нього? Очі баті зосередилися на годиннику із Зозулею, що висів на балці поряд із гарненьким бюро, яке він прихопив на розпродажі майна, баго місяць чи, може, тижнів шість тому. Цей годинник не дуже той хороший. Його, певно, придбав за торгові купони якийсь бідак, що намагався бути ощадливим. На думку баті, люди, які намагаються заощаджувати, це бідні, збентежені душі, що дрейфують життям постійно розчаровані. Та втім, якщо він зуміє налаштувати його, то, може, потім зміг би збути його комусь із лижників, що з'являться тут за місяць чи два, комусь, хто хотів придбати годинник собі в котедж чи в лижний будиночок. Адже остання оборудка зірвалася. Батя й досі не розумів, та й певно ніколи не зможе, що чергове крутійство – це не відповідь, а початок проблеми. Баті було б шкода ту людину, і він би з нею торгувався дуже чемно та не розчарував би покупця. «Кавіетемперор» він казав не лише задля красного слівця. Йому ж бо ще й треба було на щось жити, хіба ні? Так. Тож він просто сидітиме собі за робочим столом і коперсатиметься в тому годиннику, Погляне, чи зможе його накрутити, а коли, де ли вони повернуться, то за цією роботою його і застануть. Може, вже на той час тут з'являться потенційні клієнти. Він сподівався на те, хоча той була досить млява пора року. Хай там як, а кожен покупець буде для нього ласим шматочком. Важливо, який це матиме вигляд. Простенький чолов'яга, якому нічого приховувати, борсується у буденній рутині свого звичного життя. Батя підійшов до балки і обережно зняв із гака годинник із зозулею, намагаючись не зачепити противаг. Він повернувся із ним до робочого столу, трохи наспівуючи. Поставив його тоді, відчув щось у задній кишені. «А, свіжий тютюн. То теж не зле». Батя подумав, що за роботою можна буде попихкати трохи люлькою. Розділ 18 «Та ти не можеш знати, чи він був тут Кевіне», – нерішуче заперечував містер Делеван, коли вони війшли до Лаверд'єр. Незважаючи на нього, Кевін рушив одразу до прилавка, де стояла Моллі Дарем. Ну, дота вже минула, тож вона почувалася значно краще. Ця ситуація тепер здавалася трохи дурнуватою, наче нічне жахіття, від якого відразу прокидаєшся, а заспокоївшись, гадаєш. «І оце мене так налякало!» Як я могла взагалі подумати, що оце зі мною може трапитися навіть у вісні? Коли малий Делеван зупинився біля прилавка, вона, побачивши його бліде обличчя, зрозуміла, як можна злякатися. Людину може налякати навіть якесь безглуздя, яке трапилося з нею лише у вісні. Моллі здалося, що вона знову занурилася у власний химерний сон. Річ у тім, що на обличчі Кевіна Делевана Прозирав той самий збайдужілий вираз, наче він був десь дуже далеко звідси. Батя Меріл був тут, запитав він, що він купив. Прошу вибачити моєму синові, сказав містер Делеван, він почувається недо... Тоді він побачив обличчя Моллі і затнувся. Вона виглядала так, наче щойно стала свідком, як людині на заводі відтяло у верстаті руку. Уай, вихопилося у неї, хай Бог милує. То була плівка, запитав її Кевін. «Що з ним не так?» – запитала Молі. «Я знала, що щось не так тієї ж миті, як він увійшов. Що? Невже він накоїв щось?» «Ісусе!» – подумав Джон Делеван. «Він таки знає, отже це все правда!» У ту мить містер Делеван ухвалив героїчне рішення. Він остаточно здався, цілковито звірившись на свого сина. «Саме плівку, правда ж?» – допитувався Кевін. Його вольове обличчя картало її затремтіння і слабкість. «Плівку для полароїда, он звідти, він указав на експозицію». «Так». Її обличчя було білим, мов порцеляна. Рештки рум'ян, якими вона підфарбовувалася зранку, проступали гарячковими плямами. «Він був таким дивним, наче говірка лялька. Що з ним не так, що?» Кевін крутнувся, попрямувавши назад до батька. «Мені потрібна камера», – відрізав він. «Потрібна просто зараз, полароїд Сан-660. Вони їх мають...» «На них навіть є знижки, бачиш?» Попри ухвалене рішення, рот містера Делевана до останку не хотів піддаватися цілілим решткам здорового глузду. «Чого?» – почав було він, та то й усе, що Кевін дав йому сказати. «Я не знаю, чого!» – викрикнув він, а Молі Дарем застогнала. Вона не хотіла виблювати прямо тут. Кевін Делеван був наляканим. Молі ж зараз найбільше хотілося піти додому і заповсти до ліжка, крившись із головою. — Та нам вона просто необхідна, і час майже вичерпався, тато. — Дайте нам мені одну з тих камер, — сказав містер Делеван, дістаючи тримтячими руками гаманець і не помічаючи, що Кевін уже помчав до експозиції. — Візьміть, — мовила вона тримтячим голосом, зовсім не схожим на її власний, — просто візьміть і йдіть. Розділ дев'ятнадцятий по інший бік площі батя Меріл, переконаний, що спокійно лагодить годинник із Зозулею, невинний як мале дитя, насправді завершував заправляти Кевінову камеру одним із фільмпаків. Плацнувши, він закрив її. Вона у відповідь коротенько чавкнула. Клята Зозуля цвіркає так, наче має задавнений ларингіт. Десь, гадаю, відійшла шестерня. Що ж, проти цього маю ліки. Я тебе полаходжу, сказав батя, піднявши камеру. Він притис одне безтямне око до видошукача з тоненькою тріщиною, яка була настільки крихітною, що й не розгледиш. Камера була спрямована на передню частину крамниці, та це було неважливо. Куди її не наводь, вона все одно була націлена на певного чорного пса, який уже точно не був божим творінням у маленькому містечку, названому за браком ліпшого слівця полароїд свілем, так само не створеному Богом. Спалах Кевінова камера видала коротеньке, чавкотливе квиління, виштовхуючи новий знімок. «Ось», – промовив задоволено батя, – «Може, вдасться не лише тебе розговорити, пташко. Я, власне, до того, що, може, і розворушу тебе до співів, не обіцятиму, та вже докладу зусиль». Батя ощірився в стриманій посмішці і знову натиснув кнопку. «Спалах». Делевини саме перетнули половину площі. Коли Джон побачив, як безгучний спалах білого світла осяє вікна Емпоріум Галоріум, світло було безгучним, та вслід за ним, немов повторний поштовх землетрусу, долинув тихий похмурий гуркіт, який, здавалося, долина вискрамниці крамниці старого, та лише тому, що ця крамниця була єдиним місцем, де він міг вирватися на волю. Насправді ж він, наче, линув із під землі, чи, може, це лише так здавалося, тому що земля. Це єдине місце, достатньо величезне, щоб умістити в собі власника того голосу. «Біжи, тато!» – закричав Кевін. «Він почав це робити!» Спалах повторився, осяюючи вікна, наче холодний удар блискавки. За ним знову йшло ледь розбірливе гарчання – відлуння звукового удару в аеротрубі, жахливе невимовне ревіння якоїсь звірини, які перебили сон. Містер Делеван не в змозі себе спинити, заледве тямлячи, що він робить, розтулив рота, щоб сказати синові, що таке сліпуче й об'ємне світло просто не може йти від вбудованого спалаху камери Полароїд. Таке він уже кинувся бігти. Джон і собі побіг, чітко розуміючи, що він збирався зробити. Нас догнати сина, вхопити його за комір і відтягнути геть, поки не трапилося щось немислимо страшне. Непіддатливе його розумінню. Розділ двадцятий Другий знімок полароїд, зроблений батею, виштовхнув перший із щелини. Той, перевертаючись у повітрі, із глухим звуком упав на стіл. Проте здавалося, що цей звук був значно важчий від того, який міг видати квадратик, обробленого хімікатами картону. Сонячний пес заповнив собою вже весь кадр. На передньому плані була його неймовірна голова. Чорні прірви очей, повні зубиські щелепи. Його череп, здавалося, видовжувався вперед, наче куля чи крапля води. Швидкість собакоїстоти, поєднана зі щораз коротшою відстанню між нею та об'єктивом, зробили зображення ще менш розбірливим. Тепер лише можна було розібрати верхівку паркану позаду потвори. Її масивні зігнуті плечі – Заступили решту кадру. Знизу зображення, відбиваючим листи світло, з'явилася краватка Боло з Кевінового дня народження, яка лежала поряд із камерою сан у його шухляді. «Майже дістав те, лярвин син», – сказав батя високим знавіснілим голосом. Його очі були засліплені світлом. Він не бачив ані пса, ані камери, він бачив лише без голосу Зозулю – яка стала місією його життя. «Ти в мене бляха співатимеш, я тебе змушу!» спалах. Третій знімок виштовхнув другий зі щілини, який упав надто швидко, радше як уламок каменю, аніж квадратик картону. Коли він ударився об стіл, то вгризся в старезний потріпаний нотатник. У повітрі розлетілися дрібні скалки з дерев'яної поверхні столу. На цьому знімку голова пса була ще менш виразною. Тепер це було довге пасмо плоті, що надавало зображенню химерного, майже тривимірного вигляду. На третьому знімку, що й досі стирчав зі щілини внизу камери, писок сонячного пса знову чіткішав. Це було неймовірно, оскільки він стояв уже в до об'єктива, настільки близько, що це нагадувало морду якоїсь морської потвори. «Трясся досі щось не те», – сказав батя. Його палець знову натиснув кнопку спуску полароїда. Розділ двадцять перший Кевін біжучи підіймався східцями Емпоріум Галоріум. Джон Делеван потягнувся до нього, але захопивши лише повітря за дюйм від розтріпаного краю кевінової сорочки, спіткнувся і упав на долоні. Вони зісковзнули з другої верхньої сходинки. Численні дрібні скалки пов'їдалися в його руки. Кевіне. Кевін підвів погляд, на якусь мить світ майже потонув у одному з тих сліпучих білих спалахів. Цього разу ревіння було гучнішим. Це був звук скаженої тварини, яка от-от розламає грати власної клітки. Містер Делеван побачив Кевіна з опущеною головою, що рукою прикривав очі від сліпучого блиску. Він бачив, як тріщини блискавично розповзаються вікнами вітрини. «Кевін, істереж...» Шипка луснула назовні блискотливими бризками, тож містер Делеван прикрив голову. Скло з пронизливим звуком пролітало повз нього. Він відчував, як воно впинається в його волосся. Обидві щоки були роздряпані. Та жодний уламок скла не уп'явся надто глибоко ані в чоловіка, ані в хлопця, оскільки майже всі відламки були дуже дрібними. Почувся хрускотливий тріск. Підвівши погляд, Джон побачив, що Кевін – Зайшов у приміщення, саме так, як раніше він і пропонував хлопцеві. Кевін штовхнув тепер уже незасклені двері плечем, проломивши старі трухляві дошки. «Кевін, і що б тебе?» – заревів Джон. Він звівся, ледь не впавши на одне коліно. Тоді нахилився вперед і помчав за сином. Батя подумав, що щось трапилося з дурнуватим годинником і з зозулею щось недобре. Він вибивав знову і знову. Це було погано. Але це ще не все. Поки батя тримав його, він важчав, І так само здавалося, що миті ставав нестерпно пекучішим. Меріл поглядав на нього, і зненацька йому закортіло на всю горлянку заревіти від жаху, та щелепи, здавалося, були міцно стягнуті мотузкою. Він раптом усвідомив, що осліпнув, а також збагнув, що в його руках зовсім не годинник із зозулею. Батя спробував розтиснути руки що мертвою хваткою взялися за камеру і з жахом зрозумів, що не може розщепити пальців. Вага камери наче непомірно зросла. Крім того, ця клята штукенція і далі ставала щораз жаркішою. Сірий пластик корпусу камери почав диміти між посинілими пальцями баті. Його правий вказівний палець, як скалічена муха, поповз угору до червоної кнопки затвора. «Ні, пробурмотів він, а тоді знову благаючи, будь ласка!» Та палець на те не зважав. Він доповз до червоної кнопки, і саме намацав її, коли Кевін ударом плеча вибив двері. Скло з дверних шибок тріснуло і розлетілося бризками. Батя не натиснув кнопки, навіть осліплий, навіть відчуваючи, як шкіра на його пальцях почала обвуглюватися, він знав, що не натискав тої кнопки». Та коли його палець намацав її, сила тяжіння, здавалося, подвоїлася, а тоді потроїлася. Він силкувався втримати пальця подалі від кнопки. Та це було наче спробувати поприсідати на поверхні Юпітера. «Покінь!» – закричав малий десь із глибин темряви. «Покінь її! покинь її!» «Ні, відгукнувся батя, не можу!» Червона кнопка повільно почала переміщуватися у вихідну позицію. Кевін стояв, розсунувши ноги схилившись над камерою, яку вони із батьком принесли з лавердієр. Коробка з-під неї валялася біля його ніг. Він зумів натиснути кнопку, яка вивільняла передню частину камери на шарнірі, відкривши широкий отвір для заправлення плівки. Кевін намагався запхнути туди один із фільмпаків, але той не залазив, так наче камера теж виявилася зрадником, що, можливо, співчував своїй сестричці. Батя знову закричав. Та цього разу не було жодних слів, лише невиразний крик болю і страху. Кевін зачув запах гарячого пластику і обпеченої плоті. Він підвів погляд і побачив, що полароїд плавився, насправді плавився, у задерев'янілих руках старого. Його квадратний силует перетворювався на химерний покороблений обрис. Якимось неймовірним чином скло з видошукача та лінз об'єктива також обернулося на пластик. Замість того, щоб луснути чи вискочити з деформованого контуру камери, ті скельця видовжилися і обвисли, перетворившись на пару гротескних очей, неначе ті, що на масці трагедії. Темний пластик, немов гарячий віск, густими потічками стікав пальцями і долонями баті, випікаючи борозенки в його плоті. Хоч пластик і припікав рани, таке він бачив, як кров цівками збігала у бабіч цих потічків скрапуючи на поверхню столу гарячими крапельками, що шкварчали, мов розпечений жир. «Та плівка ще досі загорнута!» – загукав позаду нього батько, вивівши Кевіна із заціпеніння. «Розгорни її, дай сюди!» Джон обхопив його руками, штовхнувши так сильно, що ледь не повалив додолу. Він вихопив фільмпак, що ще й досі був в обгортковому папері, і надірвав краєчок. Тоді зняв його. «Допоможіть!» – заверещав батя. «Учі вигукнув Джон Делеван, давши Кевінові новенький фільмпак. «Учі Шкварчання гарячої плоті, парування гарячої крові на столі, яка забила фонтаном після того, як більші вени та артерії в пальцях і на долонях батії почали розлазитися. Розплавлений пластик розтікся його лівим зап'ястям і пучком вен, що прилягали до поверхні шкіри». Вони спочатку прорскали кров'ю, наче вода крізь огнилу прокладку, що почала протікати в декількох місцях, а тоді під невтримним тиском просто розпалися на клапті. Батя завищав немов тварина. Кевін спробував знову запхнути фільмпак, викрикнувши «Бляха муханство!», коли той знову не хотів залазити. «Не тим боком!», – закричав містер Делеван. Він спробував вихопити камеру в Кевіна, але хлопець відсахнувся полишивши батька з клаптиком своєї сорочки. Кевін дістав фільмпак. На якусь мить той затримтів, ледь не впавши додолу у його пальцях, яким він відчував так і кортіло стиснутися в кулак і розтрощити його. Тоді Кевін зосередився, повернув його, вставив фільмпак і міцно заклацнув передок фотокамери, який безвільно звисав донизу, наче якась істота з поламаною шиєю. Батя знову завищав і раптом спалах. Розділ двадцять другий Цього разу Кевін неначе побував у самому серці сонця, що вмить спалахнуло над новою зорею. Він почувався так, ніби його тінь відмежували від п'ят і прикували до стіни, що принаймні частково було схоже на правду, оскільки всю стіну позаду нього за якусь мить затопило спалахом, який пронизав її тисячами божевільних променів, окрім тієї ділянки, куди падала його тінь. Його чіткий контур, мов, вирізьблена аплікація, вкрив татуюванням стіну, на якій виднівся Кевіні лікоть, здійнятий у швидкому порусі, попри те, що рука, яка відкинула те завмерле зображення позаду, підносила затиснуту в руці камеру до його обличчя. Верхівка камери в батених руках відокремилася від решти корпусу з глухим звуком, наче дуже огрядний чоловік прочищав своє горло. Сонячний пес гарчав. І вже цього разу той басовитий грім був достатньо гучним, чітким і близьким, щоб від нього порепалося скло в кожному годиннику, а також на дзеркалах та картинних рамах, розлетівшись по всій підлозі дивовижно красивими кришталевими уламками. Цього разу камера не стогнала і не скиглила. Звук, виданий її механізмом, тепер був криком, високим і пронизливим, наче крик жінки, що помирає в агонії невдалих пологів. Паперовий квадрат, що виліз назовні з розірваного отвору, парував і курився. А сам почорнілий отвір камери почав плавитися. Один її бік звисав донизу, другий зморщився догори. Щилина зяєла, мов без зуба паща. На блискучій поверхні останнього фото, яке досі звисало з розкритого отвору каналу, яким полароїд Сан народжував усі свої фотознімки, бубнявіла булька. Поки Кевін завмерши дивився крізь завісу миготливих цяток, якими останній вибух засліпив йому очі, сонячний пес заривів знову. Щоправда, тепер цей звук був тихішим, позбавленим відчуття, що лунає десь із-піднизу чи звідусіль, із та водночас більше.